U mm -hmm. sikues dhe ndjekës të faqes Hoxh Enis Rama në rryet sociale. Asalamu alaykum dhe mirë se takohemi në emisionin e radhës Analiza dhe Sarime. Edhe sonte bashkë me Hoxh Enis Rama do të diskutojmë disa nga ngjarjet dhe debatet më më të rëndësishme që janë bërë në rryet sociale. Hoxh Rama alaykum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, rahmetullah mirë se jeni. Hoqë, së fundi ju keni qenë në një vizit në Arabinë Saudite ku në rjetët sociali kemi parë disa fotografi nga takimi me studentës shqiptarë atje. Lutëm një përshkrim të shkurtur lidhur me këtë vizitë tuajën atje. Bismillahirrahmanirrahim Allah në falenderojmë dhe vetëm atë madhrojmë. Sej përket vizitës, ajo është një vizit që gjdo musliman ka dhe shtjirë të bënda të vend të shajnëta për të vizituar Mekën dhe Medinën, ku pa dushim se kryen disa dhurimet pësashme në ato vende që nuk mund të kryen në vendet e tjera. Por njëri u kras të ullëthimi të shend, i për të mundësia që të takohet me dëshamir, me njerës të vëllet të mirë, nëveqë në ti edhe me studentet që vinë nga troje tona dhe kanë shkuar atje për të mësuar, për studuar, që të në këthejnë si kuadro dhe kapacitet që i duen këti vendi. Ande edhe në po të ndirin që gjatë këti ull me student përmarësisht amsojnë në Medine, pa të rrasën e në Kasim, tashme, është një generat ere formuar atje të studentëve, edhe në kërështit në Arabi Saudite, ku gjithë do këndë fënëre la në manuar, fillemesh pas të edhe unionit e studentëve atje që janë, udhëhetësit e tyre, por edhe studentët që ka ndonë nga kohë e tyre për të na shoqruar në takime që patëm atje, Dhe falërei edhe për respektin për derën e gjithatojë që na i kanë mundësuar gjat takimeve atje. Unë ju përgjigj sa ata gjithë ishin mirë, alhamdulillah, por krahas mirëqenies shëndetësore dhe fizike, është një përgjigje e madhe, sepse ishin një numër i madh dyra që msonin studionin, kishin të arritur më të vërtetë të mira, shumë nga ata kishin kaluar tashmë edhe në studime postdiplomike, master dhe doktoraturë dhe më të vërtet po japin një pasuri të mirë të vendit tonë këto. Pavarësisht ai antë kosovas atë maqdonisë apo të shqiptaris apo të, po të, po të malëzij flas për gjithë ata që janë studentë shqiptar. Dhe më të vërtetë më bëhet çefi dhe gëzohem që studentët tan të japin një imazh të mirë për vendet këto, po japin një kontribut të mirë atje edhe në mësimet e tyre, edhe në gjitha aktivitetet që atje i zhvillojnë unë një uroj sukses atyre dhe pres që të në këthejen këto vende që të vazhdojnë më tutja me punët që u takojnë në këtë vende. Gjëtë vizitës suaj në Arabin Saudite ju jeni takuar edhe me djetar në Mirnjohur Selman El Aude. Kjo ka shkaktuar disa kritika në rjetet sociale në drejtim të këti djetari, por edhe në drejtim të uajnë që jeni, jeni takuar me të. Si komentoni jo këto kritika dhe nxarje? Shrej Sermen Aude nuk është dietari vetëm që e më takuar me të, imi takuar me shumë të tjirë, por që unë nuk kam preferuar që takimet të bëjnë me fatët të kështu marad, nga se nuk kimin ujtë të reklamohemi. Ne i përfitojmë nga ta, mësojmë nga ta dhe nuk kanuj që të reklamohen takimet e ndryshme. Vetë me të fatët që ka ndalë me pajtimin tonë, kam një foto me studentat, ngas atëm pjesë e jona dhe ka qenë një gëzim që e kisha dëshirë të ndoim së bashku edhe me ëh ta edhe me neve këtu. Dorso ato foto i ka publikuar vetë Shehu në faqen e tij, ngas ajo është trëti e tij. Dhe nuk më pengon kjo pse ai këtë ka publikuar, por dua të them fillimisht se nuk është specifikuar vetëm ajm publikim, ngas nuk bëjmë të fshihur asgjë, atë që dinë Zoti xhela uala, ajo është e rëndësishme për njerëzit, pastaj e dim që nuk mund të kënaqim të gjithë. ë andaj ka qenë mundësi e jona që të takojmë edhe me dietorë të tjerë. Alhamdulillah, por që nu kanë publikuar tash pikërisht për shkak të arsyesa përmendur më me herët. Ndërsa shpeshën më auda nuk është dietari vetëm që kritikohet. Kritikohen të gjithë dietarët sot fatkeqësisht, edhe pse kritikat e tyre, kritikat ndaj tyre nuk janë të ndaluara rreptësisht, po them, në çufse e buroin nga njerëz kompetentë dhe adekuat e, që duhet ta bëjnë këtë punë. Ndërsa e, ata të cilët janë të njohur si ndjekës të gabimeve, si gjyqëtorë të dietarëve, ata të cilët janë të njohur tashmë, nuk është më fshiur kjo punë janë të njërë si ata të cilët do tëtë me fanatizem i mbrojnë qëndrimit e tyre dhe kurdo që nuk pajtojt me ta, kanë ata kalëpet e gacime për të gjykuar, këta nuk jam unë i vetëmi që nuk kam shpëtuar nga shtizat e tyre, por shumë të tjerë, apo edhe nuk më bënd të shqetsohem, të thëmë të drejt, e kritika në këtë rast, nga se me dëvërtet njëri ju gëzohet kur dikosh e kritikanë, dhe në antit është qëtësot se e pas ka bërë vetëm për të kritikuar, anda i shpejton që ta përmesën vene ti. Por se e rrë dhe kjo nuk më shqëtësan, absolutisht, ga se nuk më ka kritikuar dikosh që kritike e ti në këtë ras të bënd të ndijesh se ke bërë një që ka të keqe. Por kona gjithë kjo mund tjetë një lej, lej vlerësimi dhe një, një, lej, një lej mirë njohi e më ti përse një lej qërtimi dhe kritike. Unë, si kur që e ketë një orë, kam shumë si kurse shumë hëgjallar të tjerë, nuk kemi të fshehur dhe nuk kemi diqë për të fshehur. Andaj të gjitha legjeratet e mija publikohen, të gjitha aktivitetet e mija publikohen, dhe në qo se ndokur dhere më tani nuk ka gjithë asë një fjalë, apo s'ka shprej interesim që të qartan dhe kritikan qëndrimet e caktuara që janë thënë këtu dhe që do të mund të i bënin dhe muslimanës, si në basë vërshënët e tyre, i cili gjitha këtu i ka t'i kaluar, dhe e di, edhe personi i cili ka publikuar atë kritikën pëllët të tjiret, me shumë këna si në flasën, në busqeshën, në përqafojnë, këna takojnë, dhe asë një herë në dysy nuk thonë dheqë se kemi gabuar, nuk thonë dheqë vala se nuk është në regullë. Dhe si kurë që kam thënë edhe në takimin e parë, edhe kur të gabojmë, e-mailët eksistojnë, asë një herë nuk është dërgua në një email, e- Asnjë email ku thuhet se në këtë ligjërat në Prishtinë, Mitrovic, Ferizaj, Gjilan, ku do të çka mbot ligjërata, e kanë thënë këtë fjalë, fal, po më vjen keq, por kjo është gabim. Bieën kundërshtim me kët ajat me kët hadith, bieën kundërshtim me kët fjalë të dhëtorë që shtuar. Asnjëri kënu ka ndodha. Asnjëri. Për ku ndodhin gjitha këto aktivitete? Të tash vjen një shtrëngim duar me një njeri, apo dhe ky tash bëhet një motiv më të vërtetë e interesant për ta për të dëshmuar për dikënd se a jam un rrugët apo jo mendoj se kjo është një mentalitet i rrezikshëm për ne dhe nuk dinë njerëzit si ta komentojnë ngase ku e dinë për çfarë arsye qe kombenzu në shësejë mërdhë më thon këto kritika bën vetëm publikisht asnjëherë privatisht absolutisht absolutisht dhe kjo të jap me kuptuar motivin e ty ndaj dhe të jap me kuptuar sinqeritetin e ty ndaj kësaj radh edhe çfarë nderuar ti mund nesër të takosh me çdo qoftë Nëse ngjozuar, po atë interesi caktuar s'aj, apo mund të shkëmbej interesa biznesi me të. M mund të jetë ja diçka komplet jashtë fete. Nuk do të thosë i jemi takuar me, s'e mëson, për të pyetur për fete. Dhe kjo kështu ka ndodhur. Po edhe po ta kishim bërt, nuk është ajëri që duhet, ti kur nga ai largasoja, është një nga dietarët mendimtarët e kësaj kohe i ka të mirë të di ko gabimet e tij dhe kaq edhe pse takimet ka qenë takimi vizitës, ka qenë për arsye të tjera që do të konfirmonte udhëzimin apo dëvimin në dokujt. Por tham se kjo kjo është mendoj unë Allahu dhe Maspire është një shenjë e një smundje zëmrash, është një shenjë e po them, po të ketë se është, po them kështu, presoj ti mos ta gabem Allahu dhe Maspire, por është një shenjë e e çyllimeve jo të mira, jo jo jo të ndershme, e, për, a, të për të përmirësim, më tepër do të thunohet që goditë diku është për t'u afirmuar diku ashtu më rad, prandaj mua vije shumë keq çi në këtë mënyrë kanë përziet të ballavaçuan. Çi në këtë mënyrë kanë përziet ta rënëndikan. Çi në këtë mënyrë kanë përziet që ta afirmon. Vën shumë keq vëllahuta. Për dyshe, arkivi jonë është i hapur. Kudo, në kur do që dëshojin mund të hapin. Vallahi aty ku gjin diçka, se kanë përmendën aty thotë dopt, apo ndonë qendrim që bien dash me mendimet e dietarë Elzit. Jemi gatshum që ta shpallim publikisht gabimet e kthejmë nuk jemi dhe që këto që ne jemi duke privatizuar dhien, apo me i natë po dhe që më këtë punë. Jo, Allah, absolutisht. E po të bëdë një të ndersh me islamë, ka shumë njëra. Apo, do të thotë, vizitën në Kosovë, apo qëndrimi këto, dhjetë ku ështëpia, dhjetë ku është gjamia, dhjetë ku rrimë, dhjetë këtë dhjenë. Të thua të fillimisht, e pas taj. Mirë po njështë në njëmë duash, të p Allah thotë vama tuhfi sudurhum akbar. Allah thotë atë që fshijn joqë aty aty është shumë me e e zonë, ta, më e madhe se atë që është fati. Nëse don ti udhëzën ata, sapo këtë mundu kokëra probleme, unë nuk do të mirë me ta absolutisht, do të mos ishte vërshimi i Facebookut më shumë nga përkrasit që janë dier, me vërtetë të rregjëruar të shqetësuar me këto nuk do ta kisha komentuar asnjëherë, por thash, ne këtu jemi për të bërë sqarime për atë që ndodh atje. Edhe pse ajo që ndodh në Facebook shpresoj të nuk është më preferenca juaj tonë nuk është me dëshirën tonë, por ja që ndodh, dhe ne dëshiron që të japim një sinjal, so sa për vetëm informim ju jo për më tepër. Po sot tani do të kalojmë tek një çështje tjetër, në disa debate televizive në Kosovë dhe Shqipëri është iniciuar marrja e shtetësisë ndaj atyre që shkojnë në luftën e Siris. Uh, si e komentoni ju këtë? Pastaj desha të lidhem, kjo ka shkaktuar debate të mëdha në rjetet shoqërore. Çfarë komenti keni ju lidhur me këtë? Uh, Shteti do të të ndërmer masa nda gjitho ku që e dëmëtën shtetin. Po flasë si regull. Dhe kjo është në regull. Por të vërdetohet fillimisht se dëmëtët shteti, razikohet shteti, dëmëtët imajnë i ti, dhe kurdo që e dëmëtën imajnë e shtetit, kurdo që e dëmëtën sigurinë e shtetit, a me e dëmëtën siguresht, ju jo me hëmendje, por e si ka me fakte, me argumente, me praktika, me gjitha këtu e dëmëtën, Atër shtet i takon të ndërmen masa, për të arruajtur shtetin dhe për të arruajtur popullat në ati shteti. Në anën tjetër të, të, të bëhet kaqë pompoza dhe kaqë do të, të efryer qështja e Siris, pëse për shambull fokusot Siria? Po umbyllë Siria një dikur shkon për shambull ku e din në vend tjetër dikun, ta shkon në Afrikë dikun, ose shkon dikun në përendim dikun, apo e ta është duhet në gjirë leqë përsi, ta është me emra gjithë mund, Kjo po më pengon, pëse do të të gjithmon janë nëshënjesër muslimanat, aktivititit tjyre. E pëse, si kur që e dinti, ne kemi përmend disa arë që ndërimi në tonë publikisht e kemi përmendu që ndërimi në tonë përshkuar në Siri. Kjo është shumë e qartë, nuk po flasë për atë qështje, mirë po që të ndërmiren kësë maso për të njerëzë, për ku të shkuen e ta, nëse, nëse shteti tjyre nuk merë iniciativa për të i rehabilituar, apo për të kthyer në gjirr në vet përsëri partia për për oportunistë integronose si kurdë e bën këtë ata ato kështu me shtete të tjera vëllau e... nuk e di që në një shtet i caktuar për shkak të kësaj bën këto veprim mund të bëm për diçka shumë të madhe ku e di me kë kë ka me individa po kolektivisht me numra të mëdha njerëzish apo për vepra të caktuara un, un, un nuk di se diku në një shtet e merr në shtecin ata mund të burguosën për shembull ata mund të Mund të denon me të caktuar këtë, që të caktuarun, as nuk jam, nuk po flet për këtë çështje. A do nuk e përkroi burgosin, largasaj, po po them mund t'ja bëjnë kët. Mi po tumir në sërcia. Ku të shkojnë ata? Pikrisht të deshati u pyes, a janë shënjestër vetëm muslimanët apo shkak se shqiptarët më herët kanë luftuar në luftën e Spanjës, po ne kemi heronë të luftëtarëve që kanë luftuar atje. Dhe pse tani vije pikrisht kë kraasim, pra më herët janë shpallur heroj, tani janë terroristë. Po këtë jemi kuptu për sëndarët dy firët që përdojë, më fatë këtë shështë, edhe unë po them që ndoshta edhe e, shqiptare që shkuinë Shiri përshka këse, po them, gabimesh, ndoshta, pa dit, pa informata, e, po i bashkan gjitë ndoshta, grupacioneve që nuk kanë nam të mirë, asë të muslimant e asë në qarë njërgëmptare, për ka bërë që të ashtë të aletësën atyre që nuk kuatë dojnë të mirë e muslimanve, të aletson që të nërmarin masat të tila. On shpesaj që duhet të jemi të urt e të menqur të matur, se si posilim me problemet, e jo me një pamaturit të tjil, apo të veprojmë, që të shkaktojmë pasta i reagimet të pa tëshiruara, për, për aske në të meneve këto. Gjido individ gaban, gjido individ mund të bërshkirit e rënda, por i takon të, të menqurit, i takon të, të diturit, i takon më të fortit, i takon më të vjetrit, që me menquri, dhe urrësi dhe maturi ta rikthën këtë njerëz përsëri në rrugën e drejtë. Andaj këta njerëz kanë nevojë që kur të kthehen këtu, tu mundsohet që të rrimë hojllar, të rrimë njerëz të dikur, tu mundsohet që të ikthejnë punvët e tyra, të, të integrohen, të rehabilitohen, të kthehen në pjesën shoqëri. Ajo e kaluar aty mund të jetë, po them kushtimisht, kushtimisht, sipas vlerësimeve të shtetit mund gabim, gabim mirësot, të të gabem, para të gabem përmirësohet të rregullohet, por që të të balovacohet gabim me gabim, në nëmën e që kjo nuk i bënë mirë, as vajnëtoj, as kërkujtë. Po, nuk janë vetëm kritikat ato që shusrojnë në rjetet sociale, pa dyshim ka dhe vepra të mira, ku, si shembul, një grupë besimtarësh kanë nisur disa fushata për kursimin e ujit. Po, ashtu, një tjetër fushat e një grupi besimtarësh është edhe sensibilizimi i opinionit për dalin e dhunës në shkolla sa e rëndësishme këto iniciativa të besimtarëve kur dihet se ata besimtarë cilësohen si njerëz që vetëm mbyllen në xhami dhe adhurojnë Zotin ndërsa nuk janë shumë të përgjithshëm për veprimet shoqërore. Allahu subheivet që është për mbledhje mirë rëndësishme që mos timo gjithmonë duke kritikuar apo duke umbrojtur apo po alhamdulillah po, këto iniciativa vallahi un i gëzohem shumë. Alhamdulillah është hairi madh kurdo që i ka bërë dhe kurdo që i bën dhe për qëfar do që i bën, në qovë se kje i bën mirë poplëj dhe vendit ton. Andaj, pa dyshim se dhune në për shkolla në Shqecan, dhe është një, një val fatkecësht që ka përshirë vendet dhe shkollat të ndryshme të vendit ton, me pasojat të ndryshme dheri në vrasje fatkecësht, e që gjitha këtë në Shqecan, dhe fushatën e tila nga në besimtarve, reflektoj një pjekuri, reflektoj një maturi, reflektonë përgjithësi që e kanë përballë shoqërisë dhe unë uroj që të shtuhen të tilla, të bëhen kudo në Kosovë, të të të të të, të jetë iniciativa jo të një grupi, por të shumë grupeve të muslimanëve, për t'reguar se ne muslimanët këtu reflektojmë pozitivisht. Ne jemi pjesë përbërës e kësaj shoqërie. Ne nuk jemi të jashtëm, nuk jemi të huaj. E flasim gjuhën e këtij populli. Jemi nga ky popull, e thithim të njëjtin ajër dhe pimë të njëjtin ujë. Dëna dë dë dë na na na në bledh një tok me problemet e saj dhe me të mirët e saj. Ndaj, në nuk duhet timi si se muslimen asë njërë indiferent në daj problemeve që ndodhin këto. Lërga saj, feja në mësën që timi gjithmon në angajim pozitiv për të i kalimin e problemeve që me te balamaqot vendion. Mohamedi sënë Allahu A.S. në meke ka qenë një po thëmë kështimisht një loj kongresi ku Ja në lidh kur ai ishte Mekës, dhe aty e kanë bënë një lloj marrveshje, një lloj pakti për ta ndihmuar të, të varfrin, për ta ndihmuar atë të cilit i është bërë e padrejtë, për ta ndihmuar të, të dobetin. Që ka qenë një pakt ku ata janë marrvesh. Dhe ë uh, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam edhe pse ata kanë qenë ju besimtar, ka marrë pjesë me ta. Dhe kur ka shkuën Medinë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Hadartu ka marrë pjesën ta" Mënyrë kongres, mënysemi northwe gjuhën bashkëora, me një takim në këtë 29 meka për të ndihmuar të dobët, për të ndihmuar atë që është bërë pa drejt, për të ndihmuar të varfrin, për të ndihmuar të vejen, për të siguruar primë sociale, thotë nëse do të thënë sa do përgjigja. Prapë, edhe pse ishte në luftë me banorët e Mekës, pajësëmtari bashkuan me këtë qoftë. Nëse ky bashkim ka për qëllim më ndihmuj njerëzit me ndihmë vendit, me e luftu çdo dukuri negative, me ne bashkëme këto çoft. Nuk kurzojmë ne pastajin këdetim. Ne mund si musliman edhe me edhe me pjesëtarë e feve të ndeshme të bashkunojmë për të mirën e vendit tonë. A ju kujton ka Mustafajon? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, posa ka shkuar në Mekë, posa ka shkuar në Medinë. Çilla ka çën pika e parë? Marrveshja e paqes me qifutët e Medinisë. Nuk dujmë luftë, kemi ku Desurojm tani të mbështetim tonë bashkërisht, është vënë të gjithë këtu. Në fillimisht nuk ka punuar pas larguar nga Medinja, nuk ka bër luftë me ata që tin mbyj të gjithë. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. i ka pranuar si banor të atij shteti, ka bër marrëveshje me ta që së bashku ta ndërtim këtë shtat. Anduatom që ne jemi ata komunësi musliman që ta bëjm çdo iniciativë e mirë që niset për të mirën e këtij vendi, për luftimin e dukurive negative. Ço të përkushim ne uajse, kjo është krizë, apo edhe kjo është më në një reflektim i i rrecish mbi kuptimin e drejtë të fes. Pikërisht u desh atë ndëlidhen te vrasja e një nxënësi në një shkollë të mesme në Mitrovicë. Pajtimi mes dy familjeve ndodhi në xhami me iniciativën te me iniciativën e njëhoze. Pastaj kjo u cilësua si një vepër madhore edhe në rjetet shoqërore. Kjo ka qenë me vërtet një gëzim i madh për ne, alhamdulillah, kur kimi dëgjuar se fillimisht hoğa nderuar hoğa Fatmiri Allah e shpërblei firmundin dhe për kontributin që e bën këdrejtem, i cili pa protestë i përgjigjet të gjitha thirrjeve të atyre që dëshirojnë që ai të ndërmjetëson në te kalimin e mospaftimeve, në te kalimin e ngatresave që ndodhin mes familjeve apo brenda vetë familjeve. Ande Hoxha ky nuk është suksesi i tij i parë, ky është suksesi i tij i radhës dhe nuk është i fundit me leanë dha të manduar, ai do të vazhdonë katër rrugë me siguri për të kontribuar si një hoj, i cili ka tejkaluar kufijtë e xhamisë. Apo Nuk ka mbyllën brenda xhamisë, por aktiviteti i zhvithy i jashtë xhamisë, sikurse duhet vetë hoxha, të mirë me problemet e shoqërisë. Ne i mikëzuar shumë, kur kemi dëgjuar se ai ka marr konfirmimin nga familja e të vrarit se ata kanë vendosur t'i afalin gjakun e djalit të tyre. Dhe ardhi aty në xhami, dhe prezenca e muftiu të Kosovës aty në në në në aktin e faljes. Jep të kupton se ky popull e din rol në hoxhës. Ky popull e don hoxhën. Ky popull e don xhamin. Ky popull e kupton rolin e xhamisë. Gjasë falia e djovaçeve në xhami është porosia më e mirë. Atyre që dëshirojnë ta ngulfatin xhamin brenda, ta kulvatin islamin brenda mureve të xhamisë. Gjasë falia e djakut është problem shoqëror. Është problem më ma, madh i mall shoqëror. Dhe falia e djakut në xhami jep me kuptues se xhamia do xhallorët. Kan fuçi dhe kanë kompetens nga shoqëria. Shoqëria i ka mandatuar këta njerës që këta të mirë në ulimit e tjune. Dhe kur dhe që të shënë të izënën këta gjalarë, punën kunder mandat të poplit, dhe punën kunder dërshinës e poplit, dhe punën kunder të sëmires. Përndë unë e kam përmandisara dhe eshte dhe këturën të thëmë, duhet që gjithë mund, edhe qeveria, edhe shoqëria civile, edhe organizojë qeveretare, në të gjitha deb në të gjitha seminarët, në të gjitha kongreset, ku do që flitet për dukëri negativet në shqoqëri, ku do që flitet për avancimin e shqoqëris, për shka do qovë që i të konë këti veni, duhet të thyrë në hëngjallarët, prisit, duhet të thyrën, ga sa ta kanë qëfar të thonë, ata kanë qëfar të plëcojnë bëshlëkun që lirën të në këto drejtime. Dhe kjo është një përgjëje praktike për këtë që, që që fillimisht uh, nuk, ka, uh, nuk ka eskaluar kjo vrasja në një konflikt më të gjerë familiar. Zotë i është përbliv baban ati djali, se nuk e ka pas latë. E di që e ka pas shumë fështirë, të zgjatë dorën e pajtimi dhatë në kohë rekorde, që të këne falen gjagët, hamë dula, ka falen gjagët, përsa kënë ishë vënohen, në këtë raskë nuk e ka vënuar as pak, e ka lën këto punë, Diku tjetër të mirë me to, ndërsa për vetën e tij nuk ka preferuar hakmarrën. Është ka liruar edhe familjeve nga telashët, por edhe familje të vrasësit nga telashët, nga se çfarë ka bëba i vrasësit, por as çfarë ka bër djalit i tij. Çfarë ka bën nana ti? Ata mëoftë kanë mrzin për atë që ka sill djali vet, e tashmë tin në pjesë një konflikti të padëshiruar, padyshim se kjo kjo është ngarkesë e tepër për ta. Prandaj kjo është një akt burndor dhe është një sinjal i rëndësishëm që duhet përqohet gjithë kun anëmban vendit tonë dhe jashtë a vendit tonë për të reguar se hëgjalarët janë faktori i stabilitetit në këtë vend. Hëgjalarët janë faktori i stabilitetit në këtë vend. Hëgjalarët janë urlidhësja mes shëqërisë. Hëgjalarët janë ata që pajtojnë këtë popull e nuk e nuk e nga tërojnë. Tania Shnuar edhe 6 vjetori i pavarësisë së Kosovës. E kjo nuk kishte si të mos bëj bujë edhe në rrjetet sociale. Si e komentoni ju këtë? Fillimisht Allahun e falenderojm për këtë begati të madhe që na ka dhënë dhe lësoj Allahun e manduar që të jemi rrap falëndrues në tini këtë rast. ë Nuk dua të mirem në mënyrën se si është festuar, a si festohet, ka si ke takon diku tjetër nuk kam pse si në kadertim as nuk dua të mirem me ato që janë bënë kadërtim por uh, si hoxh dhe si musliman dëshoj të përkoj të gjithë nëve. Sallallahu aleyhi ve sellem thotë la insha kartum la azidannakum. Ne çoj se Allahun e falni, Allahu është mbegatit. O la in kafartum, ne çoj se mani ata dënimi i Allahut është i dhembshëm. Un thros të gjithë, edhe çeveritarët, e do të haç stektivani edhe gjithë tinë mirënjoh zotit për kët bekati. Është vërtet se na kanë ndihmuar të tjerët, por Zoti i gjelbona dëshi që ata të gjejnë guximin dhe fuqin që na ndihmojnë. Nga se ka shumë vende që kanë ne përkushtime, por nuk po e gjejnë, apo nuk po e gjejnë. Madje vuan shumë më tepër se ne që vuam, por nuk e kanë gjetur përkrahën e tyre. Prandaj ne kemi pas një fat të madh që Zoti ka dashur që këta njerë të lëvizin kë데timë të na ndihmojnë. Ne kemi dal nga telashet dhe nga krijat që edhim qdo kosh për njeve, se në qka kemi kaluar. Anaj, normalisht, duhet falendruar qdo kënd, edhe për ndimorat, edhe lindorat, edhe kërdo që nga ka ndimor, ti falendruojmë për uh, bujarin e tyre, për mirësin e tyre, për ndim në vruar për gjitha. Por, para se gjithash, gjithmon, duhet Allahun të falendruojmë. Ka se vëllaj, pot mësë donë të Allahu, nuk dhëtë kështë e mundi të lëvejt sa asë kosh në këtë dretim. Gjasa nukomos ditën do az e palen e ti. Por zoti dha leje, zoti na ndihmoi aina për krau. Andai fillimë shtam, ti imi mirë nisi Allahu Xha Lla wala. Çdo kush nganë të shikon në vetën e ti, së gjendja e ti, situata e ti, a silja e ti, vepra e ti, është në shërbim të ruajtjes së kësaj beqatie, apo në shërbim të sekondës Allahu na ruajt. Allahuaj çdo kush pini e komendon për rrezi si, Allah, për Allahu dhe vela për zotë begati. Edhat individona që ka por ato kolektive. Ndërsa poverësia e Kosovës është begati kolektive. As kujt nuk i takon mëtej për se dikujt tjetër. Të në ajë do kush pini duhet me përgjigjtaruan, si duhet me devoshmitaruan, duhet me sinqjeretaruan me kontribut ngasë do të japim llogari për Allah për këtë çështje. As kush thash, as kujt në këtë vend nuk i takon Kosova mëtej për se tjetrit. Të të Pavarësisht Ne, mi musliman praktikojm fenallahat e xhel, por rata që nuk e praktojnë këtë fe, apo që mund të thënë në emër të të patriotizmit të ndeshëm apo nacionalizmit të ndeshëm, ajo është çështja e tyre në çka thirrën, por këtu është e jona. Apo, dhe ne e kozojm se mi pjesë aktive anë, kemi kontribut, kemi dhënë mund për këtë vend, po kemi dhënë edhe gjak për këtë vend, andaj dëshojmë që këtë begati së bashku ta ruajmë. The lillallahu xhelaluhu që çdo mendjelet dhe i pa përgjeshëm, i cili i, i, i u dhequr nga epshë dhe egoja e ti, e prish këtë vend, nësë Allah në manuar që të u zonë, ose të në e ljargon dëmin edhe shiren e ti, e që këtë vend të ruhe me, me begati. Andaj, begatia ruhet me falënrem, nuk ruhet me festime, nuk ruhet me bërhoritje, aja mund tjetë një manifestim gzimi, këtë këtë këtë të dërë, por duhet të, në këtë dit, dit, dit në përvarsis, para kësë ditë, të shikojmë se a jemi duke e ruatur këtë begati sa duhet. A jemi duke e vlerësuar mundën e dëshmorve tanë sa duhet, gjakun e tjune, invalideve, veteranëve të luftës, a jemi duke e qëmuar këtë mundë sa duhet apo jo. Dhe mbi të gjitha, a jemi duke qenë rab, falenderuat në e laqë e leuala, që ky falërim dhe kjo mirë njohje dhe e laqë të jetë një loj garantë se për ruat në këse begatije dhe shtimin e saj që Kosova të përparan të përmirsuat gjendja saj ekonomike, sociale dhe gjitha problemet tira që i kemi ti kaloj me, me sukses. Hos në ju, emi shumë mirë njësë, sënë të dhatë kontributin tuaj në shtjelimin e këtyre të sështje. Allah uspëlejt edhe ty, shpesoj që takimit e ashme të jenë nërsta më të e për ato që dëshmojnë praktikesht suksese dhe lamet mira e, në qoftë të detyruemi poa dhe përserime të tira, shpesoj që do të jemi të gatë shmërdimisht sikjo është një rework ja ishte tërës që kemi përzgjedhur ta analizojmë në këtë emision deri në emisionin e arshëm assalamu alaikum